înainte de final când a transformat un penalti. Revelația Euro 2016 Islanda a câștigat spectaculos meciul cu Finlanda 3 la 2. Finn Bogason a schimbat soarta partidei cu o dublă în minutele 91 și 96. Și Turcia a revenit de la 0 la 2 cu Ucraina și a scos o remisă 2 la 2 în timp ce Republica Moldova a cedat cu 0 la 3 în fața Serbiei. Amintim România va juca mâine de la ora 19 în Armenia și marți tot în deplasare cu Kazakhstan. Echipa națională sub 19 ani a fost învinsă cu 2-1 de Olanda în deplasare la debutul în preliminariile campionatului european de anul viitor. România a marcat prima prin Adrian Petre în minutul 14, dar a încasat două goluri în interval de numai două minute în finalul primei reprize. Ianis Hagi și Vlad Dragomir de la Arsenal au fost titulari. În celălalt meci din grupă, Norvegia a învins cu 9-0 San Marino. Dinamo a câștigat cu 3 la 1 un meci amical cu Dinamo Brest. Noi a înscris de două ori în Belarus, iar celălalt marcator a fost Patrick Petre. În alt ordine de idei, Dinamo își va întâlni echipa secundă în 16-mile de finale ale Cupei României. Tragerea la sorți a mai stabilit meciuri ca Steaua, Foresta, Suceava sau ce Cluj, CSM, cu Vâlcea. Dar și Astra Giurgiu... Așa... Nu mama mia becichere cu mic. ce asta? E o echipă de fotbal Care se cheamă Nova mama Mia Așa. Becichere cu mic de unde din, din Becichere, becichere cu, cu mic. mic Din Becichere cu mare da, N-ai vorbit nimic de rapid zilele astea Ai tot uitat să dai rezultatele Formației rapid din Liga 5 Am m -a intenționat da, Te rog eu frumos până luni să te pregătești Pentru că duminică avem meci Duminică la 11 pe Ia. Giulești Rapid București cu Fecea asalt. Pe fecea... ce... oricum, Deci te rog frumos să te pregătești Da, serios, să nu te apri surprindere Serios, acum Na. Europa FM. Suntem în piața Unirii din Iași Avem o piesă nouă Începem cu ea, e de la Smiley Știi pe Smiley? Smiley? Smiley este favoritul nostru îndrăgostit deși n-am vrut, se numește o să piesă. Garantez pentru ea. Hai să ascultăm, vorbim după uh, ea și stabilim de câte ori o ascultăm în dimineața asta. Cred că te-am văzut pe stradă Sau poate doar mi s-a părut Acum te văd în orice fată, în de deși n-am vrut Cred că te-am auzit la radio Nu știu, n-am prins de la început Acum te aud în orice cântec În de deși n-am vrut Nu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 De dragoste adevărată, nu știu ce ne ai făcut, că mi-a plăcut și mi-a fost și frică și caldodată, de dragoste adevărată. Să mă pun, dar n-am putut Îndrăgostit, deși n-am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am și n-am vrut, Smiley la Europa FM Foarte frumoasă piesa asta Sau poate sunt eu subiectiv Întâmplarea a făcut să fiu în studio la HaHaHa -ha -ha Production cu ceva vreme Și a zis, Smiley, zice Vino cu acest să-ți arăt o piesă am, am o piesă, am început o piesă Și vreau să te întreb Ce părere ai de chestia asta Și mi-a arătat o bucată din piesa asta Cred că era vreo minut și jumate știi senzația aia de mai vreau. Ah, ah, era cu mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau Zavde din casă, da da Asta e uh, piesa în forma ei finală În drăgosti, și n-am vrut cu smile să mai ascultăm în dimineața asta În da. deșteptarea live de la Iași, din piața Unirii. Dar cine spunea în dimineața asta? Colegul nostru, Florin Vele Că nevastă este căzută în cap după piesa asta? A, Nevasta a, a, lui Florin Da, am înțeles Nevastă sa, da? N-am zis nevastă sa? Ba, da, ba da, ba da, ba da Dar ce Dumnezeu lui aș putut spune altceva, da Bine, mai întâi în dragostea și după aceea urmează numărătoarea S-a viralizat pe net un domn care nu știe câți copii are Este prăpădenie, rupere, nu Cum sunet nu foarte bun cu... Da, este intervievat un reporter de la Neptun TV Așa Care întreabă, dacă câți copii aveți? Până la urmă în casă Unu, doi și Trei. asta dă un răspuns, și la un dat cel mai mișto este că o și trimite pe nevastă sa să să-i numere. Stai puțin. Și nevastă să pleacă instant. Nu există chestia asta. Luca, tu atâți copii ai. Dos. <laughs> Dos. Dos. Doi. Dei, mai ai niciun dubiu. Nu. De-play, da, să ascultăm da. distracția. Bine. Ca să vezi cum cât e. Suntem de momentul ăsta în casă. Sunt eu, 7 copii, am fost 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, fost 11, suntem cu 9 îşi. At trebuie să mai bine niște copii acum, din nu laş s-au plecat după În general, cât 6, 7, nu știu, cât sunt, acum, că dacă măcar nu mai cât știu pătru. Cât pătut. în casă stocuesc? Cât... Nu cât sunt acum, cât, 5. Cât cât stau în casă? 9, persoane? 9, 10, când sunt acasă mai mulți, sunt 12, 13, când sunt cu toții. toți. Cașa este, că n-are un sens cu copiii mei și când se face pe la frații mei Bueno, estoy un pico. Mie mi-a plăcut cel mai mult chestia aia cu mai sunt în oraș trebuie să mai vină niște copii. Dacă e. sunt șapte, 13, iată te și vezi, deja de dispare nu. din cadru, deci ne-a șapte copii, am fost copii, șase copii, șapte copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem cu 9 în. să mai vină niște copii acum din oraș că s-au plecat după. Asta e, vezi? V Au plecat general, niște copii și mai 7, nu știu că sunt acum că nu, no, nu mai știu pe toți. în nu sunt acum. 5. în casă 9, sunt acasă mai mult sunt 12 13 că suntem cu toți. Ca așa da. este, că nare să sau cu copiii mei. Auzi ce faci facem la fratele meu? Auzi, da, e vorba despre copii sau despre cum numără voturile că tot vin alegerile. Asta e șef de secție de votare exact. Tellerman. Câte voturi are partidul nu știu care? 7 8 ră. 9 12, nu știu, trebuie să mai vină niște voturi. O să știi, poate e greu să numerești dacă ei nu stau locului. Așa e. Atunci na. da. Da, <laughs> în Tellerman cred că nu. este absolut exasperată și nu, nu, nu, în general, vă rog, deci așa în general. cât sunt? sunt? acum că sunt așa căz locuies la dumneavoastră? 6 13. Cât sunteți în momentul ăsta <gânt> Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8 9, 11, suntem vreo 9 atât sunt mai vină niște copii acum, din nu că s-au plecat după Deci vezi Luca, așa Sau plecat știu, după, așa ca ai spus, no, f -o f -o. direct doi n-are niciun farmec. Nu cât sunt acum. 9, 10, când sunt acasă mai mulți? 12, 13, că suntem cu toții. Ca așa este, o să duc copii mișc. Păi, cu Vlad Petreanu și George Zafiru la Europa FM. Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. Avocatul diavolului.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 Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept.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 Bosch e sinonim cu perfecțiunea tehnică și fiabilitatea maximă. La EMAG ai până la 45% reducere la electrocasnicele Bosch. Comandă de pe EMAG, robot de bucătărie Bosch, putere de 800W, peste 30 de funcții și blender cu capacitate de 1 litru la doar 299 lei. Bosch, tehnică pentru viață. EMAG, online, va fi mereu simplu. Al șaptelea coș gratis te așteaptă din nou la Bila. Până în 9 octombrie ai mandarine la 4,49 lei kilogramul. Hai la Bila!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 in the lesson. Azi deșteptarea 7 și 33 de minute moi siguran cu noi pentru busy day. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit. O societate care nu are prințit, care va să zică că nu le are, cum spunea acum 150 de ani în doar ca să vedeți cât de mult a evoluat societatea noastră în suta asta și 50 de ani, domnul Adrian Severin, condamnat în primă instanță pentru corupție, a ajuns la concluzia că dacă prea mulți oameni încalcă legea, înseamnă că legea trebuie schimbată. Doar nu o să schimbăm poporul sau societatea fără principii, cum zicea Marele Caradziale. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM În esență și ceea ce spunea Caragiale în mod burlesc, dar și ceea ce spune acum foarte serios domnul Adrian Severin este corect. Schimbarea unor reguli din societate duce în final la reglementarea acestora cu condiția ca regulile alea să fie receptate ca atare și acceptate de o largă majoritate socială. Lați deocamdată la o parte dezbaterea acestui principiu pentru a vă face cunoscut faptul că declarația lui Adrian Severin a venit nu în cadrul unei șușoteli bârfite așa la o cafea prietenească cu cercetatul penal Călim Popescu-Tăricianu, ci la o întrunire dominantă de aceasta din urmă organizată de atenție Asociația Magistraților din România. Cei doi nu sunt încă niște infractori condamnați definitiv, cum ar fi cazul liderului celui mai mare partid din România, de exemplu, dar pentru al de tăricianu, severin sau ghiță sau alți politicieni, dicționarul limbii române are și el un termen destul de ilustrativ așa, acela de interlopi. Adică persoane dubioase despre care poți bănui că sunt certate cu legea, dar pe care legea încă nu le-a ajuns ca să le pună la păstrare, limitându-le astfel posibilitatea de a face rău societății pe care legea aia trebuie să o apere. Și deși Spune Adrian Severin este chiar dacă e moral corect din punct de vedere istoric și dovedit de altfel, anume că atunci când o societate în majoritatea sa intră în conflict cu o lege, în final legea respectivă este schimbată. Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este că niciunul dintre membrii asociației magistraților prezenți la dezbatere nu s-a ridicat în picioare, niciunul nu a protestat, nu a părăsit sala, a păsat de rușinea de a împărtăși același acoperi și aceleași principii cu astfel de oameni. Ceea ce eu încă sper că este incorrect în alegația lui Adrian Severin este că majoritatea. Majoritatea cetățenilor țării noastre ar fi hoți, corupți ca dânsul, prezuntiv mincinoși ca domnul Tăricianu sau ca alții ce încearcă acum să schimbe legea invocând o majoritate care ar vrea o schimbată. Cine stabilește în numele poporului român că acesta este un popor de infractor și că deci noțiunea de infractor sau de corup trebuie schimbată pentru că ea nu mai este antisocială dacă societatea o acceptă? O să vă spun eu cine decide. Din păcate era în care trăim... Era asta este una a comunicării în masă, a televiziunii în special. Este o epocă în care un baraj mediatic poate lăsa impresia unor false percepții în societate. Altfel spus, dacă toate televiziunile atacă de ul cum se întâmplă în această perioadă, s-ar putea ca oamenii să ajungă la concluzia că problema nu este corupția în România, ci lupta împotriva ei. Că legislația anticorupție trebuie schimbată, iar șpăgile legalizate. Jocul acestor politruși nici măcar nu mai este unul subtil, planurile lor sunt aceleași de cel puțin patru ani. Faptul că Asociația Magistraților organizează astfel de dezbateri, dar și că liderii acestei asociații, la fel ca și cei ai Uniunii Judecătorilor, de exemplu, au ajuns vedetele unor televiziuni deținute de infractori condamnați sau doar cercetați și care fac pe față jocul acestor antijustiție, asta accentuează și mai mult sentimentul de frustrare al unui cetățean cinstit care a rămas singurul din țara asta. Eu nici măcar nu sunt în măsură să-l contrazic pe domnul Severin și să spun că nu, țara noastră nu este o țară de hoți, când majoritatea lor românii urăsc corupția și că nu ar accepta o astfel de schimbare legislativă. Dacă totuși acel cetățean mai există, aș vrea să-i transmit un mesaj simplu. Suntem cel puțin doi, poate mai mulți, cine știe, în curând o să aflăm. Dacă privind la televizor aveți impresia că ați înnebunit... Aflați că în cel puțin doi. Odată la patru ani, dar de 150 de ani, societatea noastră își testează momente de asta de paroxism ale propriei nebunii, rostogolindu-se suicidal până aproape de marginea prăpastii pentru a se salva uneori în ultima clipă. Societatea fără principiu a lui Caragiale a supraviețuit fără să își legalizeze infracțiunea în rândul faptelor bune, ceea ce înseamnă că fie n-a fost niciodată o societate majoritar fără principiu, fie pur și simplu în sută asta și 50 de ani a mai evoluat. La fel de adevărat este însă chiar dacă n-a spus-o marele caragiale, o zic eu acum, faptul că ticăloșii nu mor niciodată. Ei sunt abia testul, fără de care oamenii decenți n-ar mai putea face diferența dintre bine și rău. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. I'm și George Zafiu la Europa FM. Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. Bună dimineața și bună, bună dimineața, dimineața dim... fetelor. Da. A, uite câte fete frumoase <laughs> trec prin Piața Unirii și ne salutăm cu toată lumea. Da. Să... Bună dimineața și domnilor. Evident, suntem la Iași. Piața Unirii se animă. Sunt o grămadă de porumbei și porumbițe. <laughs> Piața Unirii să se animă, sunt porumbi și porumbițe. Sunt chiar porumbi, porumbi. Da. A, a fost și ieri și primarul aici. Două primari din Iași, domnul Chirica. Bună Am dimineața, vorbit un pic primar. Uh, cu dânsul. Mă rog, n-am reținut prea multe din uh, ce a spus, dar poate că eram noi emoționați, adică sigur. nu e vina domnului primar. Sigur, sigur, sigur, sigur. Așa. Bun. da, uite, o idee interesantă venită din Timișoara, unde dacă răspunzi cum trebuie la o întrebare, devii coprimar pentru o săptămână, primar alături de domnul Robo. Nu cred. Timp de o săptămână. Păi și ce trebuie să facem Timi... ca să devenim coprimar în Timișoara? Trebuie să trimiți o idee pentru orașul Timișoara, care, mă rog, e înscrisă într-o competiție pentru a câștiga titlul de capitală a din. În România în 2021, cred. Altă capitală? Păi, nu mai erau... Capitala tineretului. Capitale culturale, asta e capitala Așa. tineretului. Uite, Și e exemplu... organizat o competiție. Eu aș face Vaporeto în Timișoara. S-a făcut, dar A, nu, făcut. Da, dar nu mai bine faci, Nu mai bine faci Faci ceva ca să obține autorizația ah, stai că, <laughs> că au bișoara... autorizația. Aș da. face niște autobuze De la mici să plimbe turiștii S-a făcut și asta, făc... dar la fel nu Se plimbă pentru că ah. nu pot obține autorizația Că nu pot fi omologat uh, nu, nu, dar serios, acum ideea e mișto e adevărat. Deci, acum știi, te gândești Ce poți să faci pentru orașul tău Dacă ar fi Tot să mă să criticăm Așa e da? eu ioniaș văzând toți copiii ăștia care se duc spre liceu, aș propune să înceapă școala mai târziu. Haide, mă, nu o chestie serioasă. <gântu -i> <gântu -i> de la 8 așa măcar. Că... Da. Dar ideea de a fi primar o săptămână alături de domnul Robu în Timișoara mi-mi se pare fascinantă. Domnul Robu e primarul nostru favorit. Uh -huh. Bă, să stai alături. Eu cred că este hiperactiv domnul Robu. Adică hai să vedem ce mai compărăm, vaporetto, ce metro facem astăzi, unde mutăm aeroportul. o, uh, o idee. Ce poduri construim. Ce o idee da? pentru Timișoara, cineva care să stea să îl mai oprească din când în când. Înțelegi? Să-l da. mai stompeze. Și unde cred că ar fi foarte mișto să fii o săptămână primar, cum ar veni să fii umbra primarului? În Bistrița. A... Aș vrea să văd cum își începe domnul primar, cred că Crețul cheamă. Primarul din Bistrița dimineața, Cum intră și zice, cu adă o cafea și hai să facem teleconferința. Acum sună la parc, sună la grădina zoș la ea, Com... să vedem care este situația veveriță. Da, să vedem care este situația. Ea raportează ce... Deci cum e cu veferițele? Da? Nu mă, dar stai puțin, că poate, uite, cei care ne ascultă acum, ascultătorii Europa FM, au idei despre ce am... Deci am am dat-o glumă și da. o să sune la mișto, nu ce -am, serios. Ce-am putea face pentru orașul nostru, fiecare. Sunați-ne la 0372069599 dacă aveți o idee bună nu. pentru orașul Sigur, nostru. Sigur Deci ce-ar schimba? I -i, uite, în București, că eu sunt bucureștean, aș face dacă ar fi o singură idee, o, un singur lucru de făcut, Așa. mai multe. Metrou. Deci metrou pe bune, peste tot, și cu stații mult mai dese, pentru că metrou din București este conceput. Nu, n adică sunt câte 2-3 km între stațiile de metro. Deci, metrou peste tot. Adăvăr că ar fi mult mai simplu. Doar că deși, nu e la primărie, știi? Pare confortabil, așa, știi? Să te urci în mașină și să pleci spre serviciu în fiecare zi. Pare confortabil, dar în București nu mai e de mult un confort. Nu, ăsta. e nebunie. Dacă am avea metrou peste tot, astfel încât să ajungem și... fiecare da. pe unde are treabă, chiar ar fi o treabă. Te și... votez dacă vei candida la primărie, domnul Petru. Dar știi că metroul nu este la primăriei, la Ministerul Transporturilor, e la guvern. Ceea ce într-un fel e drept, Dar de ce să plătească... De ce să plătească toți cetățenii ca să se facă metro la București? Nu înțeleg de ce trebuie. Adică mi se pare nedrept. Mai bine ar trece la primărie și plătesc bucureștenii pentru metro acolo. 0372069599 dacă vreți să vorbiți cu noi și aveți o idee pentru orașul vostru, haideți să o spunem acum, în direct, la Europa FM. Adrian cu noi. Bună dimineața, bine venit! Bună dimineața, Salut. eu sunt din și Cea mai A. simplă și bună idee Mi s-ar părea un parc industrial Adică Ce înțelegi prin parc industrial? Un teren unde să vină investitori și să-și facă Ex ei acolo Exact, exact. primăria Să Până... aducă facilitățile Iar investitorii, Stă... având în vedere că suntem și la marginea UE, Mă gândesc că ar fi o variantă foarte bună Și pentru oraș și în sine deci stai puțin, tu crezi că nu vin investitorii Pentru că n-au terenul? Exact Exact. Deci, în, în fuj din păcate, patrua industrială este dărăpânată și nu au unde să vină, practic. Mulțumim tare mult, Adrian. Poate, uite, Nu știu dacă vezi. asta e problema. Andrei e cu noi. Bună dimineața, ești în direct. Salut, Andrei. Bună dimineața, vă salut. De la Brașov vă deranjez. Pentru noi, Brașov. Ia, nu ne ar, fi, uh, ar fi mai confortabil un aeroport. Deci, de când așteptăm aeroportul la? Da, acolo vă e o discuție da, veche cu aeroportul. În ce stadiu mai e? După câte am inteles, ca au stagnat lucrările, dar acum nu știu cine ar trebui să se implice mai mult. Și ce sper Asta de la aeroport? Turiști? Poftiți? Ce sper de la aeroportul ăla? Turiști? Păi adică nu, să ajungeți fi... și noi mai repede unde trebuie. Vă dați seama, noi ca să plecăm. Să... <laughs> <laughs> la să, să, să luăm pe cineva de la aeroport, facem atâtea atâtea ore, să vină apoi iarăși. Deci e, e, e groaznic. Adevărul că ar fi mai frumos. Eu, eu nu schiez pentru că nu aveți aeroport acolo în Brașov și n-ajung repede să-mi să schiez. Glumesc. Da, uh, ideea, un aeroport, un aeroport, nu ca să fie mai confortabil să, mergi, să nu mergi cu taxiul prea mult. Adică nu asta e ideea. Un aeroport ar fi grozav dacă ar putea să câștiga bani de pe urma lui. Da, Andrei, îți mulțumim. Îți mulțumim, Cine. sunt convins că ideea Salut. oricum e, e mai veche. Îți mulțumim, dar insistați că vrem da. și noi. Nu doar brașoveni. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt din București și aș vrea Salut. să văd niște bani speciale pentru uh, RATB și pentru, pentru ATB. Uh -huh. Da. ATB și taxiuri. <laughs> Așa cum e asta a... cu benzile speciale pentru RATB? Sunt, da, de acord în principiu. Dar gândește-te că sunt o grămadă de străzi care au o singură bandă pe sens. Nu, RATB nu circulă numai pe bulevardele principale unde să zicem că oprești o bandă și le lași pe celelalte. Apoi nu știu dacă e așa poate. fiabilă. De asta, da, de asta pledezi eu pentru metrou. Da, bun, și are, uh, deci ratb ar avea bandă specială, ar merge ok și după aia se înfundă într-un ambuteiaj unde nu mai poate să existe bandă specială. Aș adică stă în regulă, dar dacă poți să le faci continuu. Poftim? Aș mai vrea Eu să văd Ah, O, idee, a a, cine n-ar vrea? Ionuț, mulțumim, mulțumim tare mult. Mihai, bună dimineața. Mihai. Da, bună. Salut. Bună. Din, din, din Timișoara, astfel. Așa, uite câte idei sunt la Timișoara Încă una vine bună, acum Băi primarul ăsta, robul al nostru Ne fură toate ideile bune Și pe cuvânt E o diferență mare De ce a fost acum a cinci ani în urmă Și ce este acum în orașul ăsta deci chiar, chiar... Spre sp toate sp sp bine pe sau spre rău? Trebuie, da, bine, spre bine, spre bine. Deci, toată, avem, -a făcut uh, chiar de, Traficul este infernal, da, dar, dar îl va rezolva și pe asta, până normal, într-un sfârșit. Ce? Cum? Face metro la aeroport, nu? Așa a zis? Da. Așa a zis. Mulțumim tare da. mult, Mihai. și Carol da. pe fir. Ne Eu... trebim puțin, pentru că mai e puțin timp până, până la știri. Bună dimineața! Carol! Carol, bună dimineața! Salut! M-auziți? Da, perfect, asta. spune, te rog. Am sunat și ieri dimineață... Dar n-am reușit să discutăm. În legătură cu capitala, eu aș fi pus-o la Alba Iulia. Ce a schimbat la Oradea? Știți ce a schimbat? Așa. Aș desfința poliția locală. De ce, domnul? Asta e... Da, pentru că e o haită de crini maidanezi, neinstruiți și s-a zbuțit. Așa, că cine are unul și altul interesul. În... Păi atunci, Carol, poate că mai bine trebuie instruiți, nu desfințați. Asta nu mai greu. Predresați. Dacă școală militară, adică... o școală nu angajată așa, mă rog, de pe unde îi Au ei, știu ei de ce. Nu m-am vrut eu să le transmit așa, indirect. Știu ei nu mai disciplină. avem reciproce. Deci, nu mai e disciplina asta, îmi spui. Carol, îți mulțumim mult. Foarte scurt. E... Și Salut. Mugur. Bună dimineața, Mugur. Salut, Mugur. Domnul Iisărescu? Alo? Bună dimineața, Mugur, scurt, te rog! Bună dimineața! Mi se pare normal, cum a spus vă la Petreanu, cu metroul să la municipalitate, cum mi se pare normal ca și drumurile județene, când trec prin localități să la acele localități. Da. Nu e normal ca un primar care vrea să asfalteze drumul județean în localitate să fie amenată cu un județean că a intervenit pe drumul județean? Ai dreptate, corect, este un nonsens. Mulțumim, Muguros. Mulțumim, am reținut asta cu ideile bune de la Vlad Petre. Auzi, da, nu, nu vrei să candidezi da, la capitală? Dar nu mai bine. Ar fi interesant. Drumurile județene care traversează prin localitate ar fi, de fapt, centuri care colesc localitățile? Da, bine, și mai drumuri. Da, numai în România. Drumurile județene trec prin mijlocul localității. Așa sunt localități care sunt complet separate. Uite, de exemplu, Otopeniu. E o topeniu de stânga și o topeniu de dreapta. Nu poți. Sunt câteva pasarele, așa. Trebuie să umbli câte un kilometru, să traversezi strada. Mulțumim pentru telefoanele din această dimineață. A. Vom reveni în direct după ora 8. Dar și după 1 și un sfert, când vom avea Avocatul Diavolului live din Piața Unirii din Iași, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu pentru o ediție specială din Centrul Iașului. Da, și dacă o să veniți suficienți dintre voi aici, în Piața Unirii, la Avocatul Diavolului, ieșim cu microfoanele. A, și stați de vorbă și... Stăm de vorbă, uite, pe bancuța aici, în fața statuii lui Cuza. Foarte drăguț. Avocatul diavolului live de la Iași în această după-amiază la Europa FM. Dișteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. Alo? Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu. No. Ce-ai câștigat? de la Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamna are taxe de plătit Doamnă, v-ați plătit taxele câștigat Ce-ai câștigat? Dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat Nu ne ai Plus Plus, nu l 7 plus Unde? La Europa Alege să fii câștigător. Alege Europa FM.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 aveți două vești bune nepreluate din străinătate în oricare sucursală Banca Românească prin Western Union. Prima veste bună. Cei dragi îți trimit bani de departe. Și încă o veste bună. Primești instant cadouri la fiecare trei tranzacții Western Union cu ocazia a 20 de ani aniversar. Primești unul dintre cele 600 de ceasuri sport sau una dintre cele 600 de baterii externe pentru smartphone. Află mai multe pe banca-românească.ro Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Lambiura și noase 10 mm grosime la doar 19,99 lei pe metru pătrat. Vânzarea se face la pachet. Grăbește-te! Stocul este limitat! Practica de la casă, La casă. Doar cu Bila Card ai vineri 7 octombrie 25% reducere la tot sortimentul de conserve de pește, pate și carne.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 Auz, cred că vecinii au câștigat la loto. Da? Păi tu n-ai văzut ce coș de fum și-au pus? E de la bun Austriac. A, ah, da, e un coș de fum șider, dar să știi că nu costă atât de mult. Iați un coș de fum cu adevărat bun, la un preț cu adevărat mic. Ofertă valabilă în perioada 22 august-30 noiembrie. Detalii la distribuitori autorizați și pe șidel. Când ai propria afacere, toate drumurile tale trebuie să ducă spre succes. Iar pentru asta ai nevoie de mașina potrivită. Tu spune cât noi spunem care. Vino la Business Week până pe 31.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 Sunt Stefan Epure, specialist în concurent tip Salariu Plus de la Garanti Bank. Fi magician! Pregătiți pentru ma de azi? mută Muță salariul la Garanti Bank până la sfârșitul anului. Bonus 0,25% la fiecare plață. Plus alte surprize. Apoi, dacă faci economii, abra ai bonus de 10 ori mai mare. Salariu Plus Economii. Pachet câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe salariuplus.garanti.ro.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 privat Azi am timp cu colegii, și la anul duc în Germania pentru un schimb de experiență. Oh, cât ai făcut într-un an? Eh, dar tu, ce ai ai făcut? Eu am reușit să mă aud de la apartamentele la etajul 3. Lider angajează oameni surprinzători pentru cariere surprinzătoare. Aplica acum pe career.leader.ro și descoperă o multitudine de beneficii încă de la angajare. Ce Bun. facem când simțim miros de gaz? Nu ne panicăm! Bun! Deschidem ușile și ferestrele. Nu folosim sanearea sau întrerupătoare. Da, da. <mau>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 Europa FM ist ora 8. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, chiar dacă temperaturile vor mai crește astăzi în majoritatea zonelor, vremea va fi mai rece decât ar fi normal la această dată, mai ales în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. În prima parte a zilei plouă în nord-vestul teritoriului, iar după amiază și seara și în regiunile sudice, în zona montană, vor fi precipitații sub formă de lacovisă și în soare. O zi rece va fi și în capitală, nu mai mult de 16 grade, iar spre seara controlele ale poliției și autorității naționale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. Dimineața asta la intrările în București sunt verificate transporturile de alimente și animale vii. Autoritățile sunt în alertă după ce au fost descoperite cazuri de pestă porcină în Republica Moldova și Ucraina. Ștefan Leunte. 11 filtre rutiere au fost instalate la intrările în București, iar polițiștii opresc mașinile care transportă alimente sau animale vii. Șoferii prezintă documentele și inspectorilor ANSVSA care vor să verifice proveniența mărfii și dacă aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru consumator. Apariția unor cazuri de peste porcina africană ar conduce la un dezastru economic pentru producătorii și procesatorii de carne de porc. Ministrul Afacerilor Interne, Draguș Tudorache, a convocat Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și au fost adoptate măsuri pentru prevenirea apariției pestei porcine africane în România. Autoritățile au întărit controlele la frontieră pentru a evita introducerea virusului în țară după ce Republica Moldova a notificat apariția pestei porcine africane la mai puțin de 70 de km de frontiera cu România. Direcția de Sănătate Publică, Dolj, suspendă activitatea în trei secții ale Spitalului Județean de Urgență Craiova. Decizia vine în urma unui control făcut în această săptămână. Inspectorii au descoperit că mai mulți pacienți erau infectați cu o bacterie care poate provoca decesul. Alt motiv? Numărul de patru de pacienți mai mare decât cel de paturi. Managerul Unității Sanitare susține că nu are unde să trimită bolnavii. Transmite corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, managerul unității medicale doctorul Bogdan Zunuța a confirmat că activitatea secțiilor neurologie, endocrinologie și diabet a fost suspendată după ce inspectorii sanitari ar fi constatat că nu se respectă numărul de paturi. Managerul unității medicale spune că aceasta este situația și că în urmă cu trei luni, spitalul a primit aviz de funcționare pe condițiile existente. În urma suspendării activității pacienții din aceste secții ar trebui externați. Conducerea spitalului a decis însă că va refuza alte internări, însă nu va da afară pacienții aflați în cele trei secții, fiind vorba de cazuri grave. Controlul Direcției de Sănătate Publică Dolge la Spitalul din Craiova a demarat după ce conducerea unității a raportat șase cazuri de pacienți cu bacteria Clostridium dificile, din care au fost confirmate cinci. Doar unul dintre acești pacienți mai este acum internat în spital. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Instanța Supremă judecă astăzi propunerea procurorilor anticorupție de arestare preventivă a deputatului Adrian Gurzeu. Parlamentarul este acuzat de trafic de influență. În dosarul care Adrian Gurzeu, membru al Partidului Mișcarea Populară, ar fi intervenit la conducerea autorității de supraveghere financiară pentru că Angela Toncescu, anchetată în prezent sub control judiciar, să fie numită la șefia Consiliului de Administrație al firmei de asigurări Carpatica. În schimbul acestei intervenții, firma deputatului ar fi obținut un contract de 270.000 de euro cu societatea de asigurări. Șefa diplomației europene ajunge astăzi la București, Federica Mogherini, va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Claus Iohannis vor fi dezbătute problemele statelor de la granița estică a spațiului comunitar și provocările crizei migranților. Federica Mogherini va avea întrevedere și cu premierul Dacian Cioloș. În așteptarea uraganului metiu, un milion și jumătate de locuitori au fost evacuați de pe coastele statului Florida, unde președintele Barack Obama a decretat stare de urgență. Anterior, furtuna tropicală, însoțită de ploi torențiale și rafale de vânt de peste 200 de km pe oră, a provocat distrugeri în Caraibe. Autoritățile din Haiti, citate de CNN, raportează aproape pe 300 de decese. La solicitarea Moscovei, Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la New York pe tema situației din Siria. Confruntările au devenit tot mai violente în ultimele săptămâni după un scurt armistițiu. Există temeri că regiunile controlate de rebeli riscă să fie complet distruse până la sfârșitul anului. Aviația rusă susține acțiunile armatei fidele regimului de la Damasc. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Iana, mulțumim pentru știri. Continuăm cu sport. Luca Pastia. Buna dimineața. Italia și Spania au remizat 1-1 în preliminariile Cupei Mondiale. Vítor a deschis scorul în minutul 55 pentru Iberici, iar De Rosia a egalat cu 10 minute înainte de final când a transformat un penalty.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 Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Chiar dacă suntem în Iași, asta nu înseamnă că nu putem merge rundă în țară. La Braila astăzi, au făcut oamenii conductă... La un moment crezi? Eu așa înțeleg. Așa deci s-a crezut. După, după da. modelul ăla, în ce orași făcusele conducta aia de bere? Nu mai știu. Nu mai știu exact. exact. Dar cred că după modelul ăla s-au gândit să facă și o conductă... M dar da, o să vedem imediat despre ce este vorba Ne lămurim imediat, aveți puțin ticărăbdare Ai dreptate, bravo Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Is bringing me out the dark Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. Bună dimineața, prieteni! Suntem în Iași, în Piața Unirii. Uite, Vlad, câți porumbii au venit să ne vadă în dimineața asta. Eu cred că porumbii la tine se uită cu da, da, da, și porumbițele înspre dumneavoastră. Sigur că da. Că tu ai poate uțele. Republica da. Fantastică România, Stai, cred că ar trebui să le reamintim totuși, înainte de Republica Fantastică, faptul că un ascultător fantastic va câștiga astăzi un iPhone 7 Plus în deșteptarea la Europa FM. Dacă ați trimis măcar un SMS la 1769 cu indiciul zilei și cu textul deșteptarea, sunteți în cursă pentru un iPhone 7 Plus, dacă nu o puteți face chiar și acum, iar undeva după ora 9 o puteți câștiga gadgetul momentului. Da? Și ascultătorii noștri fantastici din Iași Au început să vină pe la noi, pe la studio Ne-aduc de mâncare da, îi Mulțumim lui Cezar Știi că am fost data trecută când am fost Am făcut emisie de la Cezar de acasă da. Era foarte cald și bine acolo O atmosferă drăguță Azi a venit cu niște pateuțe și foarte multe chestii da. Luca se ocupă de ele imediat da. Și a venit, ne-a adus astea și a venit să întrebe Și n-ați văzut cumva argintăria? <laughs> da. Ne lipsește o linguriță Să cântăm împreună E o țară minunată în care veți găsi nu mai hoții. Numai hoții <laughs> În Brăila O mică investigație făcută cu sa paternă copul și o cameră video Într-un cartier care se inunda Tot timpul arătat o mare lipsă A sistemului de canalizare și anume lipsa conductă. A, nu era deloc. <laughs> Unii conducta, uei! Unii conducta. La gălați. E, e vorba de cartierul Radu Negru, unde chiar n-ar fi trebuit să mai fie probleme de-astea cu inudațiile după extinderea sistemului de canalizare, Asta a fost o investiție destul de mare, de vreo 75 de milioane de euro. Destul de mare? Făcută în urmă cu vreo 10 ani în oraș, tot orașul. S-a da. trecut în tot orașul la refacerea canalizării, s-a asfaltat, s-a nu știu, 75 de milioane de euro. Nu mamă. Ma, ma. În cartierul negru ăsta, Radu Negru, aici s-au cheltuit numai cât 5 milioane de euro pentru canalizare și asfaltare. De asta. Și deși s-au cheltuit banii și s-au făcut lucrările, apa tot nu se scurgea de pe străzi. De ce? De ce? Mister și baloane de gru. Dacă n-au făcut și orașul un pantă. <laughs> Exasperat de atâtea reclamații, șeful companiei de canalizare a decis să în sfârșit, după 10 ani, să vadă care este problema. Verificările s-au făcut cu ajutorul unor camere de vederi speciale. Relatează adevărul. Auz. Camere care au fost introduse pe țevi pornindu-se din aval spre Amonte, adică din cartier spre stația de pompare. Era mai simplu cu nasul. Cu nasul. <laughs> Dacă... Vedeți yeah. și eu au făcut canalizarea și cum ploa, Zbank se umpleau străzile de apă și mai a mai tare, a fost o situație de asta, pulteau mașinile pe acolo și lumea exasperat, Lumea ți-e nebunit ce se întâmplă. Când s-a ajuns aproape de stație, a ieșit la iveală surpriza neplăcută. Citez, îl cităm pe directorul firmei, domnul Mangiurea, citat de adevărul, care declară următoarele Practic, țeava nu mai era acolo. Abracadabra. Au tras-o gălățenit din capătul. altă. S-au găsit câteva resturi -au făcut de material, magie. însă conducta ca atare lipsea, zice domnul Mangiurea. Apa și făcuse loc săpând cumva pe traseul conductei. Deci apa de treabă. Apa a zis, băi, până aici a fost și mai încolo mai e ceva, dar între cum facem hai să încercăm. Și a săpat apa un soi de conductă în pământ, dar nu era cum ar fi fost, dacă ar fi fost să fie conducta. În fine, evident că nu se putea scurge la debitul normal, acolo se optura aproape complet scurgerea în condiții unor precipitații abundente, a mai zis domnul Manjura. Deci, ce s-a fi întâmplat cu conducta? să s-au făcut canalizarea acolo, s are făcut 5 milioane de euro și după 10 ani descoperă că nu este conductă pe o porțiune de vreo 6 metri. Înțeleg, suficient ca să fie întrerupt întreg sistemul. Domnul Manjura nu are o explicație concretă a fenomenului, ci doar. Presupuneri. Varianta cea mai probabilă este că atunci când s-a acoperit șanțul, s-a basculat prea repede pământul și pietrișul de la înălțimea de 5 metri, iar țeava s-a tortit sub greutatea acestui apoi s-a spart. Deci, da. dorei. Da. Oamenii ăștia au săpat, au distrus asfaltul, au muncit, au cheltuit 5 milioane de euro și la sfârșit a venit unul cu basculant, dar de așa, de aia, de aia. Practic, dorea să mută la Brăila. Da, și Dorel este omniprezent și C au distrus conducta, a venit apa și. La -a luat.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 Sonic. Media Galaxy, acum ai de unde alege. Vino la practică, are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Tuia Smart Act 50-60 de centimetri crescut în ghiveci, la doar 12,99 lei. Grăbește-te, stocul este limitat. La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombol la Săptămâna asta e Tom Cafe Selected, cafea măcinată 300 de grame la doar 7,99 lei și bardenberger. bere blondă 2 litri la doar 3,09 lei. Oferta valabilă în perioada 5-11 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. că ore mega? În perioada 7-9 octombrie ai. Pulpe de pui superioare marcă proprii 365 la doar 8,39 39 kg. Ciuper champignon ambalate la 500 de grame marcă proprii 365 la doar 3 lei 99 kg. Și lămâi la doar 4 99 kg. pregătește te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Doar con un beso. eu quero acabar. Este es suferimentul care te face jurar. Vrei, vreau, vreau. Vrei, vreau. Piața Unirii, Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, vreau. Vrei, Bună poate că, nu știu, au venit alegerile. Uh... Stai că vin alegerile, o să înceapă să plouă cu făină, ulei, găleți, da, Asta în toată țara. Stai da. un pic, Că suntem la nivel național. Acum doi. este local. Poate mm. e umezeală foarte... S-a întors lumea cu fundul în sus. S-a da, genial începutul știrii din newsbrașov.ro. Se întâmplă mai multe județe, dar mie îmi place asta din Brașov. Zice așa, citez. Mai mulți brașoveni ne-au sesizat că au văzut de câteva zile avioane ușoare care sorvolează tot mai des județul din care sunt aruncate sute de kilograme de pește congelat. <laughs> Ce imagine, îți dai seama, deci bombardament cu pește. E forma de acțiune națională de vaccinare a animalelor, domnul Luca. Luca este ah. intrigat. În special a vulpilor, împotriva rabiei sau mai înțelesul tuturor a turbării și vulpea mănâncă pește? Da, că este nebunită după pește. Da, congelat să fie. Eu, o da. trufan, dacă ea da. nu găsește Acum, pește. Practic, da, nu e greu. natural și da. E ne penurie seama. de pește și... În Brașov mai e frig, sau obișnui cu peștele congelat? de asta l-aruncă congelat. În nu mi explic. Mie mi se pare foarte nedrept. Deci, vumpea. Vumpea. Stă, da, Vumpea turbată. Sau, mă rog, pe cale, adică care e uh, sub riscă. Dacă e turbată, se termina, nu mai ce să-i faci. Deci, Vumpea primește peștișor de Papa Bun ca să fie vaccinată și mi-au mi făcut injecții. <laughs> când m-am mușcat motanul acasă. Deci mi-au făcut patru injecții și mi-au zis dacă turbează, vi le faci și pe următoarele două. Da, nu probabil înțeleg. că nu și au dat seama că ești vulpoi bătrân niște. Data viitoare le zici, dați-mi o plachie. Dar că cazul și o saramură. De altă parte, decât un pește congelat aruncat din avion, mai bine fac, în părerea mea. 20 de tone de pește congelat sunt aruncate cu ajutorul a 10 avioane ultra ușoare spre zonele împădurite din județele Arge, Sibiu, Brașov, care se Timiș, Hunedoara, Arad, Mehedin și Gorj. Foarte frumos. Suntem și cu mici, pe noi nu ne vaccinează. Da. Vreți să te vaccinezi? Băi, nu mai vorbiți de mâncare, vă rog eu frumos, zilele astea... Alo, aici, kiftele. Alo, chiftele, dacă se poate. Cer chiftele? Da. Vezi să Cum... le arunje peste gard. Da. Cum aceste animale sunt atrase de pește, adică vumpile Așa. și restul, atunci când îl vor mânca pe pește, da. vor fi automat și vaccinate împotriva turbării. Fiecare Asta bucată explicați. de pește având incorporată o pastilă împotriva acestei boli. Da. Pe centura capitalei la noi găsești o sumedenie de pește, aici nu se mai cu pește. Sunt destul de m bune. Mamă, că fac ceva oamenii ăștia. Ce se face că de 8 ani. De opt ani? Da, de 8 ani se face acțiunea asta și a scăzut nivelul turbării la vulpi. La politicieni în creștere. Am cercetat puțin și am descoperit că este Ziua Internațională a Zâmbetului astăzi Exagerăm un pic Îl avem pe Smiley din nou cu piesa aia nouă În caz că ați ratat-o mai devreme Îndrăgostit se numește piesa O ascultăm în deșteptarea la Europa FM Și dacă ne concentrăm puțin, o mai ascultăm o dată Până la 10 Cred că te-am văzut pe stradă Sau poate doar mi s-a părut Acum te văd în orice fată Îndrăgostit deși n-am vrut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 mi-a fost și fricit ca de dragoste adevărată. Mm -hmm. Mm -hmm.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 mi-a fost și fric și ca de dragoste adevărată. Nu știu ce ne ai făcut, că mi-a plăcut gemadul. Mi-a fost și fric și ca odata, de dragoste adevărată. De noua piesa lui uh, Smiley, pe care am ascultat-o în această dimineață, în premieră la Europa FM. Suntem în Piața Unirii, până la avocatul diavolului. Ascultați, deșteptarea. Suntem în Piața Unirii. Din Iași. Oare suntem chiar aici? Da, Sau suntem, totul sunt. este de fapt un joc pe calculator? Cred că doar ne imaginăm. Mm. Mm. Câțiva miliardari din Silicon Valley, mi se pare fascinant asta. Câțiva miliardari din Silicon Valley, convinși că trăim în Matrix, finanțează mai mulți oameni de știință ca să ne ajute să scăpăm din simulare. Eu nu cred că suntem. Adică, știi că în Matrix era realitatea și după aceea era mult mai nasol. Era realitatea virtuală și după aceea era mult mai nasol realitatea realitate. Cât să fie mai nasol atât de mai rău de atât? atât mai nu de prea atât? Prea Ce prea să? Nu se poate. Da. Țineți minte... Scena din Nu te Matrix. uita la mine, nu poți să vorbi cu mine despre Matrix și filme. Nu, Luca, tu ai văzut Matrix, nu pot să cred că sunt aici cu un, un om care n-a văzut Matrix. Tu ai văzut aici cu doi oameni nu. Nu, nu, nu cred că n-a văzut nu, nu, stop, stop, stop. Eu am văzut direct episodul 2 și n-am înțeles nimic, deci l-am pierdut braf. pe primul. În fine, trebuie să vedeți acest film. În film, ideea filmului este că de fapt omenirea trăiește într-o simulare super avansată și că de fapt lumea adevărată, adevărată este îngrozitoare. Oamenii sunt sclavi mașinilor și este o scenă în care lui Neo îi sunt oferite. -i este o oferită. Eu da, oferită alternativa. Adică, fie să continue să trăiască în lumea pe care o cunoaște el, care este doar o simulare, cu bune și cu rele, Asta mm -hmm. înseamnă să ia pilula roșie sau pilula albastră care era. Nu, nu cred. Da. Stai că avem sunetul. Ia, că am găsit sunetul. Da. Dacă se wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Asta e. Deci, Pastila albastră, câte știu eu albastră pe... este să rămâi în realitatea simulată. Da? De deci, ce aceștia eu... s-au pe... săturat de pilula albastră? Cele da. deci, ce mai albastre mi se pare de mare succes. Pilula roșie este. Bine, deși cel puțin doi magnați uh, cheltuie bani în încercarea de a sparge bariera imaginară. De altfel, filozofii s-au arătat îngrijorați de mult timp în privința acestei dileme. Cum facem să ne dăm seama dacă trăim într-o simulare a unei vieți reale? într-un fel Și mie mi-am dă de bănuită adică, Mulți români sunt de acord și lor li se pare că trăiesc Într-o lume reală. în ziua de salariu Nu-ți vine să crezi <ră> Atunci am pănu el Bă, Ceva nu e în regulă Adică sigur e, nu poate să fie adevărat da. Însă această preocupare A devenit mult mai activă în ultimii ani Odată cu dezvoltarea computerelor Și a inteligenței artificiale Elon Musk ăla, cu Tesla mașine. Nu, nici de asta n-ai auzit, auzit, nu? nu. Asta că știe Luca. Așa? Da. da, Elon Musk cheltuiește o grămadă de bani ca să cerceteze această ipoteză, El crede că șansa ca noi oamenii să nu trăim într-o realitate simulată este de 1 la 1 miliard. De ce? El spune așa. Că tehnologia computerizată a avansat atât de mult... Încât la un moment dat în viitor va deveni atât de comună cu viața reală, încât nu vom mai ști care este cea reală și care este cea computerizată. Și eu spune că dacă cumva s-a întâmplat așa ceva în trecutul uh, umanității, deja suntem în situația în care nu mai putem realiza. Sigur, ți se înnoadă mintea, da. dar dacă jocurile pe computer și realitatea virtuală avansează atât de repede, te gândești că peste 10.000 de ani cum ar putea să fie. Cum ne dăm seama că suntem într o realitate sau alta? Po butonul reset. Ciu Ciu Ciupește-mă Vlad. Tu poți Ciu să iei pilula <laughs> albastră. Europa <laughs> We'll Cini Ford Lopez la Europa bună dimineața. 8 42 de minute, Piața Unirii, Iași, din ce în ce mai mulți porumbei. Da. Bună dimineața. bune pateurile! Bună pâteurile. Bună dimineața. toate. Bune, bune, bune zâmbia noastre. Bine. Caz de asfaltare nereușită pe drumul Iași-Țibănești. Reasfaltare. N -n -n. Asfaltare. A fost nereușită în sensul în care a plouat și s-a defectat. Deci asta. E vorba despre reabilitarea drumului județean 248 care face legătura între municipiul Ia și comunele Voinești și Țibănești. În urmă cu o săptămână, autoritățile județene au vrut să vadă și ele cum se lucrează. A venit șeful, da, a venit că șeful pe șantier să vadă ce se întâmplă. Dăm banii să vedem care este treaba. Și au constatat că muncitorii au turnat bitum peste bălegar. Deci era asta, o afacere care pute, fără nicio îndoială. Deși, după părerea mea, asfaltul pus direct peste îngrășământ, sigur a îngrășat niște conturi. Asta e adevărat, auzi, era biodegradabil. Asfaltul? Nu, Bălegal. Drumul. Gă poate așa au vrut doar să acopere un strat. Asfaltul era compactat după ploaie, direct pe pământ, fără nicio altă lucrare în prealabil. Deci pe acolo era un drum. Cum crezi că e drumul ăla? Un... <laughs> Constructorul care a turnat asfalt peste bălegar pe acest drum județean iași a fost reclamat chiar de către președintele Consiliului Județean Iași. Bravo, domn președinte, așa, bravo. Documentul a fost depus la DNA. Valoarea proiectului 7 milioane și ceva de lei, finanțat bani veniți de la autoritățile șene sub îndrumarea unui diriginte de șantier imediat după control, acesta s-a îmbolnăvit. Ai intrat în concediu medical? Da. Președintele Consiliului a cerut sistarea lucrărilor, replică managerul companiei, susține că lucrările sunt de fapt de bună calitate și că va contesta decizia. Deci eu cred că era bălegar organic de bună calitate de aia toată disputa. Acum îți dai seama că dacă o iei pe acolo s-ar putea să ai noroc și să trebuiască... Mai bine joci la loto, serios, dacă treceți spre țibănești, încercați și la loto. Să nu vă pot potmoliți în noroc.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 You have won you can go ahead sell them sell them all i know broken hearts i know i know when thinking Someone told me I should take caution When it comes to love, I did Și 47 de minute vă salutăm din Piața Unirii din Iași, deșteptarea într-o ediție specială, ne place foarte mult ce-mi place cel mai mult e că reușesc să găsesc parcări la hoteluri sau în mall -uri. găsesc locuri de parcare. E adevărat că sunt ocupate ca peste tot în țara asta, dar știți cum e, nu trebuie să parchezi neapărat imediat lângă ușa de la intrare. Dacă mergi 20-30 de rânduri mai încolo, s-ar putea să găsești un loc de parcare. Asta e o problemă foarte mare în România. Uh -huh. Oamenii nu știu, adică încă nu au aflat mulți dintre ei, nu toți, dar mulți dintre ei nu au aflat că se poate merge pe jos de la mașină până locul în care ai treabă. Adică se poate parca mașina și măcar 5 metri mai încolo. Fără să stai direct din mașină în piscină. Dar sau... nu-mi dau seama de ce este problema asta. Și să facem un pic de educație, dacă tot avem uh, microfonul ăsta, de ce ar vrea cineva să parcheze pe un loc rezervat persoanelor cu handicap dacă nu are handicap? Adică dacă parchează pe locul rezervat persoanelor cu handicap și e normal. N-ar vrea să ia și handicapul ca să vadă cum e? Și deci ele ia pe iai locul de parcare, da. ia domnul și handicapul, ia și scaunul cu rotile și vezi cum e. Păi nu, dar nu e așa? Așa este, da. Deci, ăștia, pe cuvântul meu, oamenii care parchează, care sunt sănătoși și care nu sunt în vreun soi de urgență medicală sau uh, și care parchează, ocupă un loc al persoanelor cu handicap sunt simțiți, Nu poți să le spui altfel. Sunt simți și mitocani. Cred că nu se pun niciodată în situația celor care chiar au un handicap. E ca și cu aia când sună iure la 112 și nu-ți imaginezi că cineva ar putea face același lucru când tu chiar ai o urgență. Uh -huh. E aceeași chestie. Avocatul Pavel Abraham. A, celebrul. Deci, da. A fost amendat de polițiștii locali din Băzău pentru o parcare pe un loc rezervat persoanelor cu handicap. Acum dacă te uiți la domnul Abraham la televizor... Are tot dreptul? Nu. Mie nu mi se pare Mie mi se pare un personaj care e, Cum să spun, adică din punct de vedere motoriu uh -huh. Este în regulă Mi da. se pare că se poate mișca e, nu, Adică nu are niciun handicap de ăsta Și în mod evident, din moment ce l-au și amendat Înseamnă că nu are certificat Și n-a putut să demonstreze că avea dreptul să parcheze Acolo, dar a fost și obraznic Mă rog, i-au dat 750 de lei Aha, Deci își permite să plătească amenda? Da deci asta un, îl face să parcheze pe un loc da. ordinar. Un nesimțit, că altfel nu se poate spune. Eu un nesimțit, că toți cei care fac asta și domnul avocat Pavel Abraham este un nesimțit. i au dat o amendă de 750 de lei. El a făcut mișto de polițiștii locali. Deci când polițiștii locali l-au întrebat dar de ce a sparcat aici, a zis că reprezintă un client important la tribunalul din Buzău și că de asta a parcat, că se Care e legătura? <laughs> care e legătura? Importanța. Dacă important. ești important... Dacă da. ești important, poți să nu respecte. Vezi, asta este problema României. Oamenii cred că dacă sunt cumva importanți în vreun fel, în sensul că apar la televizor, au dreptul să nu respecte legea. Și 8, și 8 și 50 de minute. Noi uh, respectăm uh, toate regulile, inclusiv în această dimineață, și avem culinaria după ora 9. Avem ceva special astăzi, Vlad, la culinaria. <laughs> avem uh, rețete de la mama lui Zaf. Mm -hmm. Da. Gogoșar ca la mama lui Zaf. Aha. Abia aștept, abia aștept da. rețeta Mai ales că știu despre ce e vorba mama, Luca? Eu sunt pe mute da. <risa> E bine. vorba de gogoșe Avem un iPhone 7 Plus iPhone-ul nu e de la mama iPhone-ul iPhone iPhone 7 Plus Îl dăm noi, dacă v-ați înscris Evident cu cel puțin un SMS În concursul nostru, intrați acum Pe europafm.ro dacă vreți să Participați la tragere la sorți care va avea loc Cred că în mai puțin de 60 De minute. Și cam atât deocamdată. Avem știrile Europa FM, la ora 9, adică peste 8 minute. Vizteptarea în direct din Piața Unirii din Iași, la EuropaV. Alege să deschiz bine ochii. Să-l să nu liau, iau, să liau.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 nu stă în loc. Lucrurile sunt făcute bine, să ajung o bere bună la tine. Cu drojdii de cultură pură pentru un gust echilibrat. Ce mai totui foarte calculat. Acum e și mai agitație, ne ocupăm de promoție. Caută sub capac și vezi dacă ai câștigat. Dăm 15 salarii pe un an și peste un milion de beri noroc. Poți să le câștigi pe loc. Caută-ți norocul sub capac. Perioada promoției 15 septembrie 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergambiresa.ro Cinstește noroc cu chipzuință.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 Aftă ca zăpadai se zicea. Și cât vedeai cu ochii și cuprindeai cu limba, alta mai dureroasă nu se găsea. O Oglindă, o grinjoar Dacă să aici, o să mă doară? Mami, nu așa-i povestea. Când ai o aftă, e greu să te gândești și la altceva. Poți scăpa de durere cu Anaftin, gama completă pentru îngrijirea aftelor. Anaftin îți poate lua gândul de la durere. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Construiești? Renovezi? Vino acum în magazinele ROMSTAL și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instant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 devin tot mai plăcute. Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de superior de la NG și primești garantat un card de cumpărături de 300 de lei la Flanco. Programează pe ng.ro sau la 0219366 și specialistul NG va veni la tine acasă. Campanie în perioada 26 septembrie 26 octombrie. Acum e mult mai simplu să câștigi. Penny, XXL și partenerii relansează tombola cumpărăturilor. Până pe 1 noiembrie cumpără produse parteneri din Penny Market sau XXL Mega Discount în valoare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 Ioana Brustur-Căpitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bine v-am găsit la știre. temperaturi maxime astăzi în țară, între 8 și 20 de grade, cu 16 grade maxima în București. În prima parte a zilei plouă în nord-vestul teritoriului, iar după amiază și seara și în regiunile sudice. În zona montană vor fi precipitații sub formă de lapovițășini în soare și izolat este posibil să se formeze polei. Pe județul Maramureș traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe DN 18 între localitățile Baia Sprie și Cafnic. Centrul infotrafic ne anunță că pe șosea s-a depus un strat de zăpadă de aproape 5 cm, lucrătorii de la drumuri împrăștie material antiderapant. Protest spontan astăzi în fața instanțelor sau parchetelor, grefierii din toată țara și întrerup activitatea între orele 10 și 13. O acțiune de protest va avea loc și în fața Ministerului Justiției din capitală. Îmbunătățirea condițiilor de muncă este principala revendicare. Anchetă la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Ploiești, unde un profesor de sport ar fi obligat o elevă să stea în genunchi pentru a-și primi înapoi telefonul mobil. Tatăl elevei din clasa a 10 a depus o plângere la conducerea unității de învățământ în care reclamă comportamentul neadecvat al profesorului. Directorul colegiului a numit o comisie de disciplină care să ancheteze acest caz. În paralel, un inspector școlar de specialitate face cercetări. Proprietarii clădirilor cu risc seismic care se opun consolidării ar putea fi evacuați, a declarat primarul capitalei Gabriela Firea într-un interviu televizat. Municipalitatea lucrează împreună cu oficialii Ministerului Dezvoltării pentru inițierea unui proiect de lege care să permită evacuarea persoanelor din clădirile evaluate cu risc seismic care se opun consolidării. În perioada lucrărilor, familiile respective ar urma să fie relocate. Ștefan Neunte. Potrivit declarațiilor făcute de Gabriela Fierea la Digi24, Ministerul Dezvoltării a transmis deja Parlamentului o serie de modificări ale legii care permite evacuarea familiilor aflate în clădiri care reprezintă pericol public. Primarul susține că la multe dintre clădirile cu buline roșie care nu au fost consolidate, lucrările nu au început din cauza că un număr mic de locatari au refuzat să stea temporar în altă parte. Dacă, să spunem, dintr-un imobil în care locuiau 50 de familii, una singură nu dă de acordul, nu se poate. Putea începe procesul de consolidare, a declarat Firea. La ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București a fost votată înființarea administrației pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Statisticile primăriei capitalei arată că 173 de clădiri sunt încadrate în categoria 1 de risc seismic, iar alte 183 sunt considerate pericol public. Manualele de matematică și engleză de clasa a 4 a vor ajunge în depozite până pe 4 noiembrie pentru alte trei discipline, limba română, știința ale naturii și istorie. Au fost semnate precontractele și urmează editarea cărților, anunță Ministerul Educației. Se estimează că manualele vor ajunge în școli la sfârșitul lunii noiembrie. Versiunile digitale ale acestora vor fi disponibile pe site-ul Ministerului imediat după aprobarea acestora prin ordin de ministru. În ceea ce privește manualele școlare pentru clasele a, 11 -a și a, 12 a cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare, acestea vor fi distribuite în licee. Copiii români care locuiesc în străinătate și călătoresc însoțiți către țară în care nu au domiciliul, nu mai trebuie să prezinte la vamă acordul scris al părinților. Măsura a intrat în vigoare de ieri, anunță Poliția de Frontieră. Are detalii, era Luca Hatmanu. Până acum copiii români care locuiesc în străinătate, nu puteau părăsi teritoriul României fără acordul părintelui, în cazul în care călătorea doar cu unul dintre părinți, fără acordul părinților sau al reprezentantului legal. Declarația autentificată care trebuia prezentată la ieșirea din țară trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie. La graniță va fi suficient ca minorul însoțit de un adult să facă dovada domiciliului sau a în străinătate, cu documente oficiale care testă acest fapt. Măsura nu se aplică și în situația în care copiii călătoresc în altă țară decât în cea în care și-au domiciliul. Acordul trebuie prezentat în continuare la vamă. O altă noutate, declarația notarială este valabilă maximum 3 ani, nu un an cum era până acum. De asemenea, nu mai trebuie menționate scopul deplasării și ruta. Poliția din New York face o anchetă după ce un banner imens cu imaginea lui Vladimir Putin a fost agățat pe podul Manhattan. Afișul de 6 pe 9 metri a fost agățat pe podul care leagă Manhattanul de cartierul Brooklyn. În imagine, Vladimir Putin poartă un costum și se află în fața steagului rus, iar pe banner este scris cuvântul pacificator cu majuscule. Departamentul Poliției din New York a fost sesizat telefonic despre apariția afișului, iar agenții l-au dat jos. Controlorii de trafic aerian din Grecia intră în grevă în perioada 9-13 octombrie, anunță Ministerul de Externe de la București. Cetățenii români care călătoresc în Grecia sunt astfel avertizați că toate zborurile dinspre și către aeroporturile de pe teritoriul Elen vor fi anulate. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile.europa.fm.ro Ioana, mulțumim! 95 minute știri din sport, Luca Pastia! Radia, CSM Oradea, CSM s-a calificat în grupele Basketball Champions League. Învinsă în prima manșă la 3 puncte, diferență campioana României a trecut seară de lucroi la Academic Sofia cu 70 la 58. Americanul Sean Burnett a fost în mare formă și a reușit 28 de puncte pentru bihoreni. În schimb, Bubete Cluj a fost eliminată din competiție de Murat Bey, Şak Sportiv. Turcii s-au impus în Transilvania cu 85 la 66 după ce au câștigat și meciul turcu, 93 la 90. Clujenii vor juca în continuare în FIBA Europe Cup, competiție la care vor mai participa Steaua și BC Mureș. Dinamo a câștigat cu 3 la 1 un meci amical cu Dinamo Brest. Gnoerea a înscris de două ori în Belarus, iar celălalt marcator a fost Patrick Petre. În altă ordine de idei, Dinamo își va întâlni echipa secundă în 16-mile de final la alecupei României. Tragerea la sorți a mai stabilit meciuri ca Steaua, Foresta, Suceava sau CFR Cluj, CSM, Râmnicu-Vâlcea. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm deșteptarea din piața Unirii din Iași. Avem culinaria puțin mai încolo, dar și video-radio. Dăm un iPhone 7 Plus și avem și multe alte surprize pregătite pentru voi în această dimineață. Europa FM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 says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 iată și George Zafiu, la Europa FM. live din Piața Unirii din Iași. Alege să bine ochii. Iată -ne în Iași, în piața Unirii, 9 și 9 minute, avem video radio, te au ieșit numerele la 6 din 49, dar un ți a furat borțeta în care țineai biletul. Ce te faci? Pornești pe urmele lui, la oaltă cu doi prieteni de încredere, iată situația în care se găsește un lefter popescu contemporan, jucat de Dorian buuguță în două lozuri. Premiera săptămânii la Videoradio, adaptare foarte liberă a unei novele de Caragiale, e o comedie pentru publicul larg la care nici Simandicoșii nu o să prea motive să strâmbe din nas. Băi, am câștigat, băi, este bune nebune, câștigat! Băi. Uite aici numerele câștigătoare. 9, 16, 22, 26, 33 și 41. Astea sunt numerele rutinel, mă, le-am scris eu pe hârtie, băi! Știți filmele acelea de dinainte de 89, Cuibul de Viesp sau Operațiunea Monstrul, care n-or fi ele cine știe ce mari capodopere, dar pe care actorii, precum Marin Moraru, Toma Caragiu și Gheorghe Dinică, le-au ridicat la statutul de filme cult? Ei, două lozuri cu ele se înrodește, însă are un avantaj major. Nu e constrâns de vreo ideologie, nu trebuie să demonstreze vreun adevăr prestabilit. Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol se joacă împreună cu evidentă și construiesc personaje cu adevărat credibile într-o ramă, comedia de situație, care nu îngăduie actorilor libertăți prea mari Însă, cei trei reușesc să dea contururi clare golănașului cu minte puțină și cu lipici la femei Soțului naiv care se teme că înșală soția a plecată la muncă în Italia Sau funcționarului de la stat doldora de teoria ale conspirației, dar băiat bun de felul lui Mamă, din ele, mă, că râs de tine, mă, nu se găsească în veci dar dacă am zice că suntem polițiști. Cine are față de Gabor? Bine, mă duc eu. Umorul este rar din zona Schieciurilor sau a farsei Dacă vreți, dar atunci când o face Rezultatele sunt notabile O trimitere încheie glumeață La Marfa și Banii, filmul care i-a lansat Apropo pe Bucur și Papadopoul Face deliciul celor care l-au apreciat Pe Cristi Puiu de la bun început Cu atât mai mult cu cât bancul Tocmai pe receptarea Napoda A filmelor din noul cinema românesc Se bazează. Alt moment Foarte bun surprinde transformarea În mai puțin de o secundă a unei dacii negretuci într-una albă ca zăpada. rostogolindu din bucluc în bucluc, cei trei prieteni din două lozuri nu sunt, din păcate, susținuți convingători de învăță ceilor. Cursanții unei școli de actorie, care apar aici pe post de vânzători și consumatori de marihuana, de ghicitoare în cărți sau de prostituate. Standardul la care evoluează cei trei, sau Andy Vasluianu și Șerban Pavlu, fiecare are câte o scurtă apariție, standardul acela, zic, e foarte greu de atins chiar și pe parcursul unui film Relativ scurt De o oră și jumătate Dar două lozuri e în cea mai mare parte Onest și bine intenționat Confirmând o tendință de dată mai recentă În cinematografia locală Aceea de apropiere de public Și de diversificare a genurilor Întâmplarea face ca tot un personaj al lui Bucur să pună în mișcare Și acțiunea din câinea lui Bogdan Mirică, Un film la limita dintre Thriller și western Pe care vreau să cred că l-ați văzut deja da, românii nu știu să facă filme asta Adică țara noastră e foarte frumoasă Și prezintă partea asta negurată Cu plupuri, cu golani. Deșteptarea Europa FM Alo? Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? No...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 Alege să fii câștigător. Alege Europa FM. Să-l iau. Să nu-l iau. Să-l iau.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 fiecare picătură de ploaie sau sudoare se oglindește în roadele pe care le culegi toamna. Iar un ajutor la îndemână te poate duce spre reușită. Raiffeisen Bank îți oferă sprijin la momentul potrivit prin creditele agricole pentru IMM. Îți vei putea finanța cheltuielile sau vei putea face investiții pe termen lung în dezvoltarea afacerii tale. În plus, beneficiezi rapid de scontarea apia. Raiffeisen Bank. Reușim împreună. Ei și altfel, ce-ai mai făcut? Că de vreun an nu ne-am mai văzut. Totul bine? Ce să fac?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 Vino la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone 4G Lenovo Vibe B. În plus, ai 30 giga net mobil la viteze 4G. Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro Al șaptelea coș gratis te așteaptă din nou la Bila. Până în 9 octombrie, ai mandarine la 4,49 lei kilogramul. Hai la Bila! Vitality are prima acțiune de atac Îl pe Dermar Dar ciutează pe lângă poartă Iritao este în interiorul careului însă trimite slab Exemar atează o șansă unică Apărarea este năsprită Ce efect molient. Aplică prin care și înscrie Gol! Bravo, bucă! 1-0 pentru Cutadent Bebe Cutadent Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile La fundulețul gol Suporterii echipei naționale a tăticilor recomandă Cutaden Bebe de la antibiotice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 La Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cădor e mega? În perioada 7-9 octombrie ai Orez Rizos, coti Bob cu Bob 1 kg la doar 5,89 lei Cafea de un cafe 600 de grame la doar 16,99 lei bucata. și Deodorant Lady dispistic Liliac 45 de grame la doar 6,54 lei Prinde promoția de weekend de la Mega Image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 Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii Suntem în Iași, în Piața Unirii 9 și 25 de minute Suntem și live pe pagina de Facebook Europa FM, dacă vreți să ne vedeți Ce bine ne șade în centrul Iașiului da. Rusia, vecinii noștri ruși Acum că suntem la Iași Chiar <laughs> suntem foarte aproape Tocmai se ocupă de un exercițiu de apărare civilă Care durează câteva zile În care sunt implicați 40 de milioane de oameni. Simulează consecințele, unui de atac. Simu da, simulează consecințele unui atac nuclear. 40 de milioane de oameni participă la povestea asta. Și dacă tot suntem oarecum în, în domeniu, în zonă, să mai spunem și că Suedia revine la serviciul militar obligatoriu la care renunțase în 2010. Sigur, Suedia nu este parte din NATO, dar în, are o neutralitate și se mai uită și la televizor asta. din când în când dar da, au mai citit agențiile de știri, au descoperit că de când au renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2010 s-au mai schimbat lucrurile în lume și azi din 2018 știți ce? Revenim la serviciul militar obligatoriu și apropo insula aia din Marea Baltică de pe care ne retresesem, care era a noastră și care era o poziție cheie um, trimitem din nou un regiment acolo că am lăsat-o dezarmată da. Mm -hmm. Și mă gândesc, oare ce mai face armata României? Adică, în contextul ăsta, oare n-ar trebui reluată și pe la noi discuția despre serviciul militar obligatoriu? Eu am scăpat. Am trecut de 35 de ani. Deci, eu n-am. scăpat. n-ar trebui să mai, să mai fiu inclus în cei care ar trebui să facă armata. Nu, tu n-ai scăpat. Știe. În Elveția, de exemplu, practic toată populația masculină, din câte știu eu, participă uh, periodic la recrutări, la teste de uh, tragere, exerciții de tir. Aia au o doctrină de apărare acolo, care um, se bazează pe ideea că orice invadator trebuie măcinat și enervat și până când dă seama că pierderile sunt prea mari și pleacă de acolo. Victor Marin a ieșit pe stradă și a întrebat ascultătorii, vreți serviciu militar obligatoriu sau Hai nu? să întrebăm și noi, pe cei care ne ascultă acum, mai tineri sau nu, la 037 sunați-ne și intrăm în direct, chiar dacă suntem în Iași, vorbim despre treaba asta. Hai să vedem ce a găsit Victor ce am aici mecreide. Jur. De ce? Uh, sunt, nu sunt, dar trebuie să fie cu noi. Respect armatul. Adică, nu, frate, armata fie cu noi. Ai fi de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Mm, nu. De ce? Cred. Cei care vor să se ducă în armată se pot duce? Eu am patru băieți și știu că au făcut armata și am alergat după ei. Au fost dați pe la Giurgiu, pe la Constanța. Acolo e disciplină, au un program de sculare, un program de gimnastică. Nu, prefer ca și contribuabil să plătesc persoana care sunt de acord să facă voluntar acest lucru. Nu a -ar car... armata? Eu nu am făcut armata, am reușit să nu o fac. Să se introducă, nu eu am nicio problemă asta ați făcut acum ta? Nu, no, că mi pare rău Aș fi făcut armata oricând Și aș face și acum, chiar dacă am trei de ani Ați fi de acord cu reintroducerea Serviciului Militar Obligatoriu? Da De ce? Ne aflăm pe nisipuri mișcătoare Să folosesc așa o metaforă Între Ruși și NATO Bine, asta nu înseamnă că armata română Ar face față situațiilor actuale Oricum armata noastră este la pământ Măcar să tinerii noștri să facă Serviciul Militar Obligatoriu ca să se întâmplă ceva Cool, cut. Dacă toți suntem la pământ <laughs> E bine că suntem optimiști în să privința asta. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri George e în direct cu noi acum, bună dimineața Salut George Salut George, ești în direct, zi Dacă ne asculti la radio S-ar putea să ai un delay foarte mare Așa că ascultă-ne în telefon George ești cu noi? Nu e cu noi, hai să încercăm cu video. Sigur e în direct Ovidiu, bună Ovidiu e bună dimineața s că sunt în direct. Salut, salut așa. Hai, uh, Vă să... da, te... ascult, mă ascult. Da, de deci serviciu militar obligatoriu, de acord sau nu? Pentru sau împotrivă? Și de ce? Uh, sunt de acord, serviciu militar obligatoriu, dar la anumite condiții, nu ce a fost înainte. Trebuie. Adică schimbat... obligatoriu, dar să poți să refuzi? Nu, nu, nu, nu există, nu, nu, fără refuzat. Uh, să <laughs> nu se mai facă un an de zile. A spus înainte despre Elveția că au anumite. Da. Antrenamente, anumite da. tipuri de exerciții Asta trebuie făcut uh, Trebuie foarte Răscut nivelul de antrenament La noi nu prea se mai pune pucă așa ceva Ok, bine, mulțumim L avem și pe Ciobi. Bună dimineața, Ciobi. Alu Da, nu știu de ce ne, Nu reușim să ne înțelegem cu, cu voi la ora asta Dimineața a fost mai simplu Ciobi, ești cu noi? Neata, neata, salut băieți! Salut. Exact Așa. cum a spus antevorbitorul meu, sunt de acord cu introducerea serviciului militar. Am făcut armata, dar, cum a spus antevorbitorul, cu anumite condiții ar trebui să se introducă armata să fie exact ca un program de muncă de luni până vineri, sâmbătă, duminică să fie acasă, să nu trebuiască să alerge părinții din stânga, în da. dreapta armata îi responsabilizează, îi învață cu un program îi învață să răspundă pentru greșelile și pentru faptele pentru, pe care le-au făcut Trebuie, ar, fi, ar fi foarte bine foarte bine ar fi după da. părerea mea Ciobi, vreau să te întreb un lucru apropo de asta cu armata obligatorie vreau să da. întreb așa cui crezi că îi aparține de fapt viața ta? ți aparține ție sau aparține statului? Deci dacă noi suntem contribuabili și statul face pentru noi și noi facem pentru stat, ar trebui să fie cumva o interdependență. Nu, nu pot să spui că uh, viața mea mi-aparține numai mie, mi-aparține și familiei, dar trebuie să fim responsabili pentru țara în care trăim. Nu, lasă familia. E vorba de stat. Practic, un guvern poate decide la un moment dat să te trimite, dacă ești recrutat, obligatoriu. Deci nu da. te-ai înscris tu voluntar, nu ești profesionist, te-a luat în da. armată, că asta e. Te poate trimite pe un teatru de operațiuni. Unde poți să mori? Păi, că așa da, a considerat guvernul, statut, guvernul ți se pare o, corect. Mă corect, mă poate trimite exact și acum, nu din moment ce am făcut armata și am livretul acela pe care l-am primit la sfârșitul armatei, cum că am călătorie gratuită pe absolut orice și în momentul în care sunt mobilizat trebuie să mă mobilizez, atunci ce fac? Nu e exact aceeași okay. treabă. Ok. Mulțumim tare mult, Ciobi. Ionele, ești cu noi, bună dimineața. Ionel, Ionel, salut! Bună dimineața! Sunt de acord uh, cu introducerea armatei, dar cu considerația... Dar de ce? explică de ce! Ta? Pentru că, făcând armata, am făcut un poligon și am văzut cum se trage. au fost poligonat. Așa. Suntem la Așa. pământ, la sectorul tras cu arma. Păi și ce rezolvă asta? Nu... Ce o armată -v -v -a de profesioniști, credem, mă că o armată... Noi suntem la pământ. Da, avem o întârziere înfiorătoare, nu O îndăm, să rezolvăm, trebuie asta să un dialog. Ideea e că o armată de profesioniști bate întotdeauna Mulțumim, o armată de conscripție, adică o armată obligatorie. Pentru că ăștia cu asta se ocupă. Îți dau dreptate că nu știu despre ce vorbești. <laughs> Înțelegi? Da, aș vrea să-l salutăm. Acum, nu știu că dacă Popescu. am avut noroc sau nu că n-am făcut armata. Da, Cristian Tudor Popescu este în studio cu noi, a venit la Iași, în Piața Unirii. Bună dimineața, domnule Popescu, bine ați venit. Bună dimineața, băieți și fete! Domnul Popescu are o istorie, a spus-o la Avocatul Diavolului la un moment dat. A avut o confruntare în armată care mie mi-a dat fior regi. <coughs> că eu, spre deosebire de tine, Zaf, am făcut armata și știu ce înseamnă. Ionu. Domnul Popescu a băgat gluospețeava la un moment dat la un superior, înțeleg, nu? Da. La un. Da. da. Mai, păi... mai ziceți odată ascultătorilor Şi care nu erau pe frecvență la ora aia. Omul era supranumit pistolarul în Ume 018-66 la ploiești, adică intra prin corpul de gardă de pilă sau în dormitoare și vedea un băț de chibrit sau un fir de praf imaginar pe jos, scotea pistoletul, îl arma, băga glons pe și zicea ridică -l. Da? Cu glons pe țeavă. Așa se Așa se simțea el bine. Uh, cu mine a făcut lucrul ăsta, eram șeful gărzii și în clipa în care a armat am scos și eu AKM-ul și am armat și eu, am băgat pe spățul, eu aveam 32 de gloanțe. Da. eu am stat, ne-am uitat unii la alții o vreme după care și-a reevaluat să spun așa, situația și s-a cărat anul următor, după ce am încheiat eu serviciu militar L-a împușcat pe un băiat de 19 ani, în cap, nu a murit, dar a rămas mutilat pe viață băiatul. Da. Bun, incredibil. Ok. Cristian Tudor Popescu, în piața Unirii din Iași, la studioul mobil Europa FM. Astăzi facem avocatul diavolului de aici. Interacționăm și cu voi. Când veniți în piață, coborăm și vă luăm la întrebări. Pe tema de azi o spunem. Spunem un pic, Nu? Ce tema? Da. Cu serviciu militar Nu Nu, nu se... cu serviciu nu. militar, astăzi vorbim despre altceva Vorbim despre premierul penal Și de ce ne opunem noi idei să avem un premier penal în România? Dacă oricum vorba domnului Severin în toată țara se fură pe capete Care e problema? Dacă toți furăm să punem un host mai deștept în frunte Care nu? să ne dirigeze Da ce? Și la alegerile locale n-au fost aleși atâția primari penali, unii chiar din arest. Deci lumea asta vrea. De ce să ne opunem? Asta o să fie tema de azi la Avocatul Diavolului și discutăm despre asta. rămână bună dimineața! Am mai salutat un cuplu foarte drăguț de ieșit. Dar eu pot să vreau să discutăm despre altceva? Nu o să se întâmple, dar măcar pot să am această dorință. La Iași, aici, unde mă... Do orașul tinereții mele. Da. Dori... aaa, ah, ia Despre ce vreți să iasă? M- Acum că veni, văd că ați vorbit de, mai devreme de exerciții antinucleare, ați vorbit de serviciu militar. Serviciu militar l face din nou, dar mixt, dacă s-ar putea. Adică aș vrea să-mi comand culcat o domnișară ofițer, să râși sexist. să domn. fac flotări. Sunt sexist, domn. Da, domnule. Da. Deci, cum să nu fii că, sexist? Împotrivă! Uitați-vă ce e aici Deci în tinerețea mea Concentrați o zonă radioactivă asta. E, da. Sunt pe aici niște fete Cernobâl curat Ți-ar trebui un cap ca al fetei din exorcistul Să-l rotești la 360 de grade Tot timpul altfel faci scurtă la gât Da, ieșe cele foarte frumoase din totdeauna Da, e extraordinar, extraordinar E o, Ia uite, o zap, zap Bă, uite, ce vă spuneam, vedeți? Bună dimineața! Ia uite, fetele! Așa, așa Bună dimineața și domnilor, să știți Da, da, da, da da. bine-ți da. bine Și voi vreți să vorbim de Severin dar frumosețile astea În fața ochilor Putem să vorbim despre orice atâta timp cât discutăm în contradictoriu Da Și eu cum pot să, contra, să vă contrazic? Ce să spun eu când noi am să spuneți că eșeni sunt fete frumoase? Nu no. Păi m-ar trezni pe loc să -mi mint Ia uite, vin la noi acum Da, da eu... Te-au plăcut Fac și selfie și aici nou cu tine Acum Asta e un film și -și nouă. Da, da, da. Da. Mulțumim foarte mult da. Ni făcut, e primul selfie prin geam pe care îl fac Asta e, de la o anumită vârstă prin geam Mulțumim Frumos, nu, interesant Adică eu aș continua discuția asta la nesfârșit <laughs> Bine, ne doarcem la Smiley Hai să mai ascultăm o dată piesa aia Îndrăgostiți se potrivește Mai ales după discuția de mai devreme Avem culinaria și dăm un iPhone 7 Plus Peste câteva minute în deșteptarea La Europa FM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 mi-a fost și fric și dată de dragostea adevărată, nu știu ce mi ai făcut? Că mi-a plăcut, ce m-a durut. Mi-a fost și fric și dată de dragostea adevărată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 asta de la Smiley. Va fi hit toamna asta, iarna asta și primăvara care urmează. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Live din Piața Unirii din Iași. Alege să deschizi bine ochii. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM Culinaria. Uite, eu mă retrag de aici, vă las pe voi doi să-mi povestiți ce înseamnă culinaria azi. O premieră. Am avut o premieră ieri. O De fapt, o dublă premieră. Ne-a hrănit mama lui Zaf. Da. Am fost la doamna și la domnul Zaf. Și tatăl Acasă, lui Zaf. Da. Și am primit o ciorbă de burtă. Zaf a zis că este cea mai bună ciorbă de burtă din România și așa să confirm. Și eu. Da. Este ceva cu totul și cu totul genial. Și o fripturică de porceluș și de curcanel, din care moisia am mâncat până n-am mai putut. Ok. Dar ieri eu am mâncat pentru prima dată gogoșari murați în soc, suc de roșii. Da. Ceea și pentru mine a fost o noutate. Așa că am scos hârtiuța, pixulețul și am rugat-o pe doamna Zaf. Care-i prenumele mamei tale? Fănica. Da, am rugat-o pe doamna Fănica să ne dea rețeta. Și am primit 3 kg de gogoșari, o cană de zahăr sau 3 linguri de miere de albini, Cum mi s-a precizat, mierea de albini este mult mai bună. O cană de ulei, poate fi difloari, o cană de oțet, oțet din vin. Deci nu prostit, de alea din de meri sau nu știu ce. Le spala pe cap, știm. Da. Două trei, linguri de, două, trei linguri de bulion concentrat. De 28. Încă trebuie să verific ce înseamnă de 28. Că nu... O așa. Da. O, două linguri de muștar, muștar preparat, foi de dafin, sarei, piper, boabii, și se taie fideluță gogoșarii, ingredientele toate astea se dau în clocot, se fierb și gogoșari un pic, borcanele se sterilizează, se pun și se lasă o lună. Și după o lună țin o viață. Băi băiete, zici că este prăjitură cu gogoșari. Deci ceva rar. Un soi de dulceață de ardei iuți, dar cu gogoșari și fără iuțeală. O nebunie. Se uită Luca la mine, e, în gură. Da, da, e o combinație foarte, foarte bună între dulceață și... mâncat un castron. Da, am mâncat. E a doua oară când mănânc în viața mea. Am mai primit de la cineva uh -huh. un astfel de borcan. Trebuie să încercăm și noi. Dar acum că avem rațeta da. sincer cred că o să fac și pasul ăsta, spun prima oară în viața mea, murături Băi, da, știi pasul, că eu am cumpărat. Eu sincer... ne-am pus să cumpăr la începutul... <laughs> la începutul anului, mai spre primăvară, așa a zis, punem și noi niște castravecori la murat. <clears throat> nu, am zis eu. Ba, nu, punem. Și am cumpărat un borcan pe care după ce l-am ținut în camară șase luni, l-am dus la Socri. Asta o să pună și. Nu, dar asta merită mobilizare, pentru că așa ceva nu de unde să cumperi, știi? Uh -huh. Ca asta aveți Muraț Gogoșear, găsești acum da. vari branduri și până la urmă îl găsești și pe la care e potrivit gustului tău, dar așa ceva nu. Da, foarte, foarte bun pentru Și de pe efort. Bine, dacă tot ne-am hotărât, hai să dăm și un telefon. Una, nu nu sunam decât o dată În această dimineață Către un Posibil Sărut, măile, viitor Posesor doamne, de iPhone 7 Plus Bună dimineața, bună dimineața Dar bună veniți dimineața. mai aproape să vă și cunoaștem Haideți vă rog da. Ia să vedem Dăm drumul la telefoane Am ales cu ajutorul calculatorului Din mesajele primite de voi Zilele astea Și hai să vedem Unde ajungem în această dimineață Da deci un iPhone uh, 7 da, da, un iPhone 7 Plus, emoții Sunăm în momentul ăsta, sperăm să sune Și să și răspundă un ascultător Europa FM uh, Da, nu o să fie ușor Nu o să fie ușor Dacă nu sună Zici tu comandă de taxi Comandă de taxi, vă rog Nu e nicio comandă <laughs> Na, că s-a Bună dimineața Bună dimineața un taxi în Horia Măcelariu, 36, vă rog. În Constanța. A, ziua adresa adresă din Constanța, Bun, repede. Bulevardul București. Tomis. Tomis. Tomis. Nu ne pricepem. de da. Nord. de Nord. Nord. Nord. Bună dimineața, doamnă, cum vă Bună numiți? Bună dimineața. Stești deci ca Stefania, Ștefania. știi de ce te-am da. sunat? Da, am de câștigat. No, Ce-ai câștigat? Un repede. iPhone 7 Plus. De unde? De la Europa SM. Ş și nu, nu te bucuri un pic um... -am dat, dar am emoții. A, Te bucuri în sordina așa <laughs> Ce Ești singură acolo? Poftim? Ești singură? Sunt afară. Ah. Ești afară Hai Ștefania, ne-ai <laughs> luat telefonul, felicitări, bravo Deflectează întrebările mă. femeile, ați observat? Ai <laughs> cel mai tare gadget al momentului Un iPhone 7 Plus este al tău Începând din această dimineață, bravo Ștefania Mulțumesc Ah, Cu plăcere, Ștefania ah, Ne bucurăm ești, că te-am bucurat. Că ești foarte supărată, da. Da. Am dat un iPhone 7 Plus și mai avem unul. Mulțumim tare mult, Stefania. Da, nu, am, am dat un iPhone 7, am dat al treilea iPhone 7 Plus și mai avem numai unul. Numai unul. De dat săptămâna viitoare. Da. Ți l-am fi făcut ție cadou Vlad Dar știu că tu Mulțumesc. le faci asfuldătorilor Cadouri de genul ăsta Așa că mă, nu ne mai băgăm încă o dată uh, Revenim imediat Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii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 Resteptarea în direct din Piața Unirii din Iași, la Europa TV. Alege să deschizi bine ochii. 9 și 50 de minute rămânem în Piața Unirii din Iași. Mulțumim tare mult Gala Catering, colegii noștri de la București ne-au rugat să vă mulțumim tare mult. A fost totul tare gustos în această dimineață. Da. Luca întreabă dacă au fost bulete de brânză ca să știm. Picante. Da, picante. Nu înțelegi zaf, nuanța. Bulete picante. picante. Da, da, da, da, da, da. O să ne spună colegii puțin mai tare. Dacă acolo. au fost mulțumim bulete picante. Gala Și le-ați le măcat pe toate, da. da. Și uite, aș vrea să mulțumesc dacă și uh, eu E o cafenea aici, în piața unic, cum îi zice Fica? Da. mult. și domnișoarei de la Fica. I s-a făcut milă, dune și donem niște cafele la băieții ăia care au tot venit alături de noi zilele acestea. Vă mulțumim tare mult. Luni dimineață o să fim la București. Și să o avem invitată pe Sore. Are o piesă nouă frumoasă pe care o va interpreta live în studioul de Până atunci însă Andreasca are mâine o super invitată. Se numește Delia, pentru că tot a lansat Delia zilele astea o piesă nouă. Delia vine la radio cu Andrei ca mâine de la ora 12. Da. Și de la unul și un sfert din piața Unirii, Ai, din Iași, avocatul diavolului, Cristian Tudor Popescu și cu mine Vlad Petreanu vă invităm la o nouă dezbatere. În contradictoriu să vedem unde ajungem și cu asta azi. Înțeleg că ieșiți în piață, vreți să vorbiți și da, cu ascultătorii care vin în piața Unirii. Sub, sub Poate ieșim, poate nu. Să vedem. Ieșim, domnule, de ce nu? Ioana face semne Ioana e anum. fericită că s-a terminat emisiunea cu bine, îți spun eu de asta e relaxată. La 1 și un sfert o ediție specială Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu în direct din Piața Unirii din Iași. mai bine! Toate bune! Vișteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Live din Piața Unirii din Iași Alege să deschizi bine ochii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 Și nu se opresc la col de hârtie. Vino la Dedeman și ai la lavabilă interior sticky, 17 litri la doar 75,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 Vino la Digimobil și doar între 1 și 10 octombrie primești gratuit smartphone-ul 4G AllView pe 5 Pro. În plus, ai 30 giga net mobil la viteze 4G. Detalii în magazinele Digi și pe digimobil.ro Doar cu Bila Card ai vineri 7 octombrie 25% reducere la tot sortimentul de conserve de pește, pate și carne. Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere de spate?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 Găutați norocul sub capac. Perioada promoției 15 septembrie 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergampieresa.ro. Cinstește noroc cu chibzuința. Popcornul la microunde? Da. Fierbătorul pentru ceai? Merge. Comedia romantică? În DVD player deja. Noua centrală? E perfectă. Cu Engie, iernile devin tot mai plăcute. Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de randament superior de la Engie și primești garantat un card de cumpărături de 300 de lei la Flanco.